Bai, dire betikuak, e, atuna, sardinak, lekaleak, arroxa, e, asukrea eta gero konpresak. Eta e, gu badakigu, e, e, gure ondoan ere, gure aldamenean, jendea oso larri bizidela, baina pensatu, adibidez hemen onjarbin, es, amaze mila biztale bizidela, bakoitzak emango balu, arroxa pakete bat, balio duna bakarik euro bat, egingo genuke amazeituna. Orduan, nahi esan e, diru gutxi behar dela Zaharauiei e, laguntzeko. Egon nahizan, e, bazamortutan, eta neretzako gurada, munduko kartzela zabalena. Ezkean ez dago ezer. Hainbeste makume, hainbeste hanbizide ikampamentoetan, hanbizide eh, berreun, mila lagun. Ezer gabe, ezer gabe.